O ime Oce i Sina, Svetoga Duha. Štačni noci, daga braće i sestre, evo nas sabrani i danas u ovoj drevnoj svetinji, u ovoj svetinji presvete Bogorodice, u kojoj se vijekovima proslavlja ime Božije, u kome se vijekovima slave i proslavljaju svetitelji Božiji, Aj evo danas slavimo svetoga i prepodobnog Rafaela Banatskog. I evo danas naš otac Rafael i gumanove sveto obitelji, proslavlja svog nebeskog zaštitnika. I evo prvo moram da mu čestitam imen dan i neka da sveti Rafael danas i ukljepi njegovom ucom. I neka mu on bude voditelj i rukovoditelj i neka mu bude on kao pravi primjer kako treba Hrst Hristov nositi i kako treba taj blagi jaram nositi i sa koliko ljubavi i sa koliko žrtve ali opet gospod nam kaže da sve možemo sa njim I samo sa njim, i samo sa silom i snagom njegovom, i samo sa blagodaću Božijom koja nam se daruje na prvom mjestu u svetoj tajni krštenja, a onda u svetoj tajni pričešća i u svim ostalim svetim tajnama. Evo nas dakle sabrani u ime Božije, sabrani oko tijela i krvi Hristove, a oko čega bi drugog, ako ne oko onoga lijeka besmrtnosti koji nam se daje. Dakle, na svakoj liturgiji kada se sabiramo i kada prinosimo klijep kao našu osnovnu hranu i vino kao plod vinove loze koji je blagoslovio gospod na tajnjoj večeri na veliki četvrtak pred svoje sradanje Uzevši hljebu svoje ruke, rekavši, uzmite, jedite, ovo je tijelo moje. I uzevši čašu sa vinom, podigavši, rekavši, pijte iz nje svi, ovo je krv moja prolivena za vas i za život svijeta. E upravo ono što nam je gospod zapovjedio, toga se mi hrišćani držimo i toga ćemo se držati dokle trajemo jer zaista samo je njegovo ime spasonosno i samo sjedinjenim cijelom i krvlju njegovom možemo da ostvarimo ono što nam je zadato da postanemo pričasnici božiji i da postanemo pravi nasljednici naših divnih svetitelja među svetima i svetoga i prepodobnoga oca našeg Rafaela Bananskoga koji je zaista samoga sebe i sav život svoj prinio na dar kao mijo mirisnu žrtvu Hristu Bogu prinio je dakle cijeloga sebe i nije žalio ni trenutka da, se, da ga ne posveti gospodu nego je kao pravi izabrani sluga Boži kao pravi pastir roda našega srpskoga vodio svoje stado ona teška i smutna vremena kada nije nimalo lako bilo nositi krst i nazivati se hrišćaninom a Boga mi dan danas nije lako, ali sve možemo uz pomoć Božiju Koji nam, daje, koji nam daje i silu, i snagu, i blagodat da savladamo i pobjedimo sve nevolje, sva iskušenja i da se rađamo i preporađamo svaki dan u mjeru rasta punoće Hristove, kao što kaže Sveti naš Apostol Pavle. Neka nas tijelo i krv Hristova, koju ćemo primiti na svetoj liturgiji, snaže i okrabre u ovom našem putu. Neka nam daruju snage da istrajemo do kraja noseći krst svoj, moleći se Bogu divnome, u svetima svojima, i ovom našem današnjem velikom svetitelju i zaštitniku tako našeg Igumana Oca Rafaela, tako i zašnog svih prav, svih nas pravoslavnih, koji se svakodnevno sabiramo u hramovima Božijim, moleći se gospodu, da nas gospod prosveti, da nas gospod osveti, da nam gospod daruje snage, da budemo pravi naslednici imena Božijega i da Ako Bog da Čujemo onaj blagosloveni glas Hojite blagosloveni oca mojega U Carstvo nebesko vama pripremljeno Jer Dok bijah U tamnici obiđe ste me Dok bijah na, Kad bijah nag odjenu Kad bijah gladan Na me I na me I onda ste me poznali i evo Iva ja vas danas prepoznajem kao djecu svoju. Neka gospod ukrije oca našeg Rafaela, iguman ovoj svete obitelji i da snage i nauči ga kako da vodi i rukovodi i svoje bratstvo sabranu u ovoj svetoj obitelji I sve one koji se svakodnevno sabiraju u ovoj svejetinji da se napoje i da se, prisa, im, da se napoje v blagodaću Božijom i da se nazovu zaista sinovi i dječ, djeca Božija. Živeli Bogum blagosloveni bili na mnogo ljeta i godina oć o se raz.